«Рік народження, 59-й, розлучена, викладач Узенської ДМШ, номер один». Сагайда трохи почервонів і з викликом промовив. «Ну, «У вас непогані інформатори». «Дуже погані», кинув Матвій Петрович, отсуваючи салатниця. Одинадцята година, а ми ще не знаємо». Ніхто вбив, ні навіть за що. Що ж стосується інформації про приватне життя, то вибачайте. Ну, але ж повинен я знати, хто саме напрошується на неофіційний контакт. То ви зрозуміли, що я вирахував. А в результаті вийшло, що дзвінок був потрібен зовсім не для того, щоб попередити Вадима. Щоб не так? Так. Я... Хотів, аби приїхали саме ви. От тобі й маєш, сказав Матвій Петрович Вадиму, який, скривившись, длувався виделкою в тарілці із печеною з грибами. Та це ж відверте знущання. Над тобою. Як бачиш, йому шеремет потрібен, а не якийсь там жовторотий. Поквитаємося, в тон пообіцяв Вадим. Та він начебто хлопець непоганий, Мовився, гайда, як ніби води і не було. Однак тут таке закрутилось. Вузол у цій справі. А може й перехрестя. Вирішальне. Не маємо права схибити. А, до речі, в мене теж є інформатори. Так от я дізнався, що в ваших справах недоторканих майже не було. Ну, якщо було, то виявляло, що Шереметь цю справу не завершував, його терміново перекидали на щось інше, а притискав до того ж лише стрілочників і інший авторитетний товариш. Приміром, Хижняк. Шеремет на мить одірвався від печені і пильно подивився в очі Саведі, Дуже пильно. Потім відсунув тарілку, глянув на годинник і звернувся до Вадима. «Слухай, якраз крамничку відчинили. Якщо не важко, спитай, будь ласка, чи немає там імпортних лез?» Вони бачили, як усім своїм виглядом виказуючи невдоволення, Вадим пройшов вуличкою, ненадовго зупинився біля рефрижератора, а потім пірнув сільмах. «Ви йому не довіряєте!» Чи роздивувався Сагайда? «Вірю на всі сто», – заспокоїв його Матвій Петрович. «Але не хочу, щоб він підступав до справи упереджено. Нехай сам робить висновки. Це вже ваші ігри. Головне, був свій хлопець був. Але сам він не потягне. Нутром відчуваю, що крупняк зачіпили». Тому, ваша голова, авторитети і зв'язки мені будуть дуже потрібні. Я хочу, щоб у нас було не лише офіційне співробітництво. Ситуація така, що... А я перебив його шеремет. Чому я повинен цього хотіти? Запитання в очевидь спантиличило Сагайду. Кілька секунд він розгублено кліпав очима. А тоді промовив твердо. «Невже в інший бік перебудувалась? У нас з вами один шлях, а по одинці буде важче. Ви ж знаєте, що між моїм і вашим начальством чимала тріщина». «На жаль, це так», – Матвій Петрович витер би серветкою. «Хоча я гадав, що це незагально відомо». А втім, я завжди недооцінював периферійні кадри. Шеремет покликав тітку Явдуху, розрахувався за себе і Вадима. Сагайда теж віддав три карбованці, видобув з коробки цигарку і спитав. Які будуть вказівки? Шеремет ще раз пильно глянув на майора і відповів, коли тітка Явдуха відійшла подалі. Для усіх, Суто офіційні службові стосунки. А на одинці... у тебе надійний дах. Ну, один ви вже знаєте.